Sretkom velječe 1517. godine Diego Velázquez, guverner Kube, poslao je tri broda pod zapovjedništvom Francisca Hernandeza de Kordobe u istraživanje voda zapadno od Kube. Kormilar te ekspedicije bio je Anton Alaminos, koji je kao mladić sudjelovao u četvrtom i posljednjem putovanju Kristofora Kolumba. A to četvrto putovanje u Novi svijet Kolumbo i njegova mala flota od četiri broda krenuli su u noći 25. svibnja 1502. skanarskih otoka. 15. lipnja pristao je na karibskom otoku Martiniku. Dva tjedna kasnije ta flota je došla do luke Santo Domingo na otoku Hispaniola. Tijekom srpnja Kolumbo je istraživao obalu Jamajke, a onda se uputio dalje na zapad. 30. srpnja 1502. godine Kolumbo je ugledao obalu otoka Bonaka koji se nalazi ispred obale Hondurasa. I tako je veliki moreplovac otkrio Srednju Ameriku. Na Honduraškoj obali Kolumbo se zadržao par dana i tamo je susrao veliki kanu pun domorodaca i robe za trgovanje, koje je doplovio sa sjevera. Među robom isticale su se bale platna napravljenog od pamuka. Po izgledu tih putnika, Kolumbo je mogao vidjeti da oni pripadaju kulturi puno razvijenijoj od one koji su španjolci otkrili na otocima Antila. Usto ti putnici trgovci rekli su im da pripadaju velikom i starom narodu Maja. Ali Kolumbo se nije odlučio na put prema sjeveru. Umjesto toga okrenuo je na jug i u putovanju koje će potvrditi njegovu pomorsku vještinu Kolumbo je protiv jakih struja i vjetrova doplovio do obale komaraca u današnjoj Nikaragvi i dalje prema obali Paname. Anton Alaminos vjerojatno se sjeća od tog putovanja i savjetovao je svog kapetana da krenu putem kojim nije krenuo veliki admiral. I tako su Kormilar Anton Alaminos i njegov kapetan Francisco Hernandez de Cordova krenuli prema sjeveru srednjoameričke američke prevlake. Osam veljače 1517. godine tri broda pod zapovjedništvom Francisca Hernandeza de Cordova došla su do obale otoka Cosumel koji se nalazi ispred obale poluotoka yucata. Na tom poluotoku de Kordova i njegovi ljudi naišli su na razvijenu civilizaciju i na velike gradove izgrađene od kamena. Uskoro su se sukobili sa stanovnicima tih gradova i nakon nekoliko krvavih borbi de Kordova i njegovi ljudi morali su se povući na brodove. Ali prije odlaska Alonso Gonzales, svećenik koji je pratio ekspediciju, našao je vremena za istraživanje jednog hrama i u njemu je pronašao zlatne ukrase. Svećenik je uzeo ukrase sa sobom i ti ukrasi i priče o sjajnoj civilizaciji Doveli su do nove ekspedicije koje je 1518. godine vodio Juan de Grijalba On je otok Kozumeli okolno područje proglasio španjolskim posjedom A onda je 18. velječe 1519. godine skube prema Jukatanu isplovila flota od 11 brodova Na brodovima bilo je 508 vojnika, stotinjak mornara i 16 konja na čelu te male vojske bio je Hernan Cortes. U Ožujku je flota pristala kod Tabaska. Tamo su Cortes i njegovi ljudi ostali neko vrijeme. Sprijateljili su se s lokalnim stanovništvom. Od njih je Cortes dobio i darove. Među darovima bilo je i 20 žena. Jednu od njih, Marinu ili Malinče, Kortes je uzeo za ljubavnicu i prevoditeljicu. S njom je imao i sina Martina. Nakon toga Cortes je ponovno isplovio sa svojom malenom vojskom i u današnjem jugoistočnom Meksiku osnovao je grad Veracruz. Tijekom pudovanja Cortes je radio ono što jedan španjolski istraživač prije njega nije radio. Stano je uvježbavao svoju malu vojsku. A onda je Hernan Cortes, kojeg je njegov tajnik opisao kao okrutnog, naglog, lukavog i svadljivog, povukao potez koji će promijeniti povijest. Spalio je svoje brodove i rekao vojnicima i mornarima da im jedini spas leži u pobjedi i osvajanju zemlje koja se nalazila pred njima. Tako je počeo jedan od najdrskih, najodvažnijih i najkrvavih pothvata u povijesti. Šestotinjak Cortesovih vojnika i mornara i 16 konja osvojilo je veliko i bogato Aztečko carstvo. Tako su španjolski osvajači otkrili veliku civilizaciju Azteka. Kako su evropske osvajači ulazili dublje u Srednju ili Mezoameriku, tako su otkrivali sjajnu civilizaciju Maja. A ispod svih tih civilizacija, poput njihovog temelja, nalazila se kultura Olmeka. Govori dr. Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Taj termin Mezoamerika je zapravo jedan kulturno zemljopisni termin. Morate definirati u kojem vremenu se radi. Jer Mezoamerika zapravo nije ništa drugo nego onaj dio Srednje Amerike na kojem su se u određenom trenutku uzdigle ili postojale te, ono što zovemo, visoke civilizacije. E, na početku je taj prostor Mezoamerike vrlo mali. To je zapravo onaj e, tjesni dio kopna između s jedne strane Tihog oceana, s druge strane e, Meksičkog zaljeva, prema istoku je polootok Yucatan i Guatemala, prema zapadu je Meksička Visoravan. To je u prvom trenutku u područje Mezoamerike i tu su se digle najranije civilizacije. Kasnije se Mezoamerika širi, kao što se civiliza, civilizacija u tom prostoru širi, pa obuhvaća vrlo brzo i Meksičku, Visoravanju, i, i Guatemalaju i dijelove Hondurasa. U nekim momentima kada je na vrhuncu, obuhvaća nešto malo šire područje od toga. Hernan Cortés ušao je 8. studenog 1519. godine u Tenochtitlan, glavni grad Aztečkog carstva. aztečki vladar Montezuma, misleći da je Cortés inkarnacija boga Quezokatla, primio osvajača s velokim počastima. U gradu je ostavio samo 80 španjolaca i nekoliko stotina svojih domorodačkih saveznika i uputio se u danje osvajanje. U međuvremenu Pedro de Alvarado, zapovjednik španjolske posade u Tenochtitlanu, Podio je brojne astečke poglavice tijekom jedne proslave. Asteci su opsjedali španjolski garnizon i Cortes je odlučio povući svoje vojnike iz grada. Nakon tog poreza, Kortes je pregrupirao svoju malobrojnu vojsku. U nekoliko bitaka pobjedio je Asteke i ponovo krenuo prema glavnom gradu. Cortesova vojska opsjedala je Tenoh Titlan i na kraju njegovi su vojnici, nakon krvavih uličnih borbi, 13 kolova za 1521. osvojili grad. Tako je palo Aztečko carstvo i Cortesi Španjolska zavladali su golemim područjem između Karibskog mora i Tihog oceana. Nazvali su ga Nova Španjolska. Jedan anonimni Cortesobojnik ovako je opisao tu zemlju. Zemlja Nova Španjolska slična je Španjolskoj. I brda, dolina i ravnice skoro su iste, osim što su planine strašnije i nazubljenije, tako da se na njih nitko ne može popeti bez bezgraničnog napora. Postoji lanac planina koji se, koliko mi znamo, prostire u dužinu od 200 liga. U ovoj provinciji, Novoj Španjolskoj, postoje velike rijeke i izvori vrlo dobre slatke vode. Ima i velikih borovih, cedrovih, hrastovih i čempresovih šuma, koje se prostiru po brdima i ravnicama i još postoje raznovrsne šume koje prekrivaju planine. U unutrašnjosti provincije postoje vrlo prijazne nizine, a blizu obale postoje planine koje se prostiru od mora do mora. Udaljenost od jednog mora do drugog je, barem koliko mi znamo, oko 150 liga. Na drugome mjestu ta je udaljenost oko 170 liga, a na još jednom mjestu ta udaljenost prelazi i 200 liga. O drugim udaljenostima ne možemo govoriti. Ona je toliko velika da i ne znamo broj liga, jer te predjele Španjolci još nisu upoznali, niti će ih upoznati i nakon 100 godina istraživanja. U tako velikom području na mjestima gdje je za Europe ne vladala manje prijazna klima smjestilo se područje Olmeka. To je jedno nizinsko područje u Mexički zaljev i donekle prema Pacific, ali uglavnom uz Meksički zaljev, jedno tropsko područje, vrlo vruće, vrlo vlažno, močvarno. I e, znatno drugačije od onoga na što smo mi navikli ovdje u starom smjetu, svijetu kad razmišljamo i govorimo o tim ranim civilizacijama. A to nam zapravo ne govori ništa drugo nego nam pokazuje činjenicu da su se visoke civilizacije mogli uzdignuti u vrlo različitim ekološkim uvjetima. I kad bismo sad išli šire gledati u druga, neka, druge neke djelove svijeta ne bi nam to uopće bilo toliko neobično. Neću previše širiti, ali samo da kažem da je vjerojatno južnoamerička američka civilizacija se digla na bogatstvu mora uz Peruansku obalu. E, Mezopotamija se digla na bogatstvu teravnice koja se dala navodnjavati. Kina se također digla na bogatstvu zemljoradničkom, ali sasvim drugom tipu opet. Prema tomu civilizacija se može uzdignuti moraju biti za to povoljni uvjeti, ali ti uvjeti mogu biti prilično različiti. Ovdje imamo posle sa tropima i sa močvarnim područjima. Prve skupine ljudi najvjerojatnije su došle na američki kontinent u vrijeme zadnjeg ledenog razdoblja koja je trajalo od 40.000. do 10.000. godine prije Krista. Tada su skupine ljudi iz Sibira preko Beringije, komada zemlje koji je povezivao Aziju i Ameriku, došle u današnju Aljasku. Kopneni put koji je povezivao dva kontinenta postojao je zbog niske razine mora. Kada je ledeno doba došlo svom kraju, povisila se razina mora i tako je nastao današnji Beringov prolaz. Oko 9000. godine prije Krista ljudi su došli do krajnjeg južnog kraja američkog kontinenta. Do tada ti su ljudi živjeli uglavnom od lova i sakupljanja plodova. Oko 8000. godine prije Krista, nakon što je završilo ledano doba i nakon što su neke životinske vrste istrijebljene, ljudi su bili prisiljeni okrenuti se novom načinu života i prehranjivanja. Počelo je razdoblje poljoprivrede. A u poljoprivredi posebno je mjesto imala jedna biljka koju je Cortesov anonimni vojnik ovako opisao. Zrnje od koje rade kruh neke vrsta graška i ima žutu, grimiznu, crnu i crvenkastu boju. Posađeno izrasta u visoku trsku nalik na koplje i daje dva ili tri držka na kojem se nalazi to zrnje. Kako bi napravili kruh, uzmu veliku posudu u koju natoče 4 ili pet vrčeva punih vode i po time zapale vatru dok voda ne zakuka. Tada posudu maknu od vatre, dodaju zrnje i malo vapna kako bi maknuli tanku kožu koja ih prekriva. Nakon dva ili tri sata, kada se ohladi, to zrnje isperu u puno vode na rijeci, kako bi se potpuno očistilo od vakna. Tada zrnje samelju posebno napravljenim kamenjem. Kada zrnje samelju, dodaju vodu i naprave tijesto koje miješaju kako bi napravili kruh. Tada tijesto stavaju velike zemljane posude i u njima ga peku. Taj kruh jedu topao, jer je takav puno bolji sa jelo. Naravno, riječ je o kukuruzu. Uz kukuruz se biljke poput bundeve, graha, pamuka i manioke. U Srednjoj Americi i u južnoj području Pacifičke obale i u Andama, oko 3000. godine prije Krista, stvaraju se prva sela temeljena na poljopribredi. Zna se da je negdje oko 4000. godine prije Krista već kukuruz prilično bitan dio prehrane. Zna od koje biljke on uzgojen, od toga te osinte, te jedne divlje trave koje, koje je umjetnim odabirom zapravo pretvorena, da li svjesnim, da li nesvjesnim, to je sad nešto o čemu se možemo e, razgovarati, ali ona, od nje je nastao kukuruz. Koliko je kukuruz bio važan za život ljudi u Americi, govori i postojanje takozvane kukuruzne majke ili kukuruzne djeve, mitološkog lika kojeg su štovala plemena Sjeverne Amerike, koje su živjeli od poljoprivrede. Dvije su glavne priče o tome kako je kukuruzna majka ili djeva dala kukuruz. U prvoj takozvanoj žrtvenoj verziji mita, kukuruzna majka prikazana je kao starica koja pritječe u pomoć plemenu koje mori glad i usvaja jedno siroče. Ta starica potajno proizvodi zrna kukuruza trljajući svoje tijelo. Kada je njezina tajna otkrivena, pleme, zgroženo načinom na koji starica dobiva kukuruz, optužuje ju za čarobnjaštvo. Prije nego što je pleme ubije, starica ostavlja pažljivo uputaj tako treba postupati s njezinim tijelom. Stabljike kukuruza izrasle su na mjestu po kojem je vučeno staričino tijelo ili, po drugoj verziji mita, na mjestu gdje je njezino tijelo pokopano. Po drugoj verziji, kukuruzna majka je mlada, lijepa žena koja se udaje za muškarca koji pripada plemenu koje uči glad. Ona potajno proizvodi zrnje za načinom koji se u plemenu smatra odvratnim. Kada je pleme otkrilo kako ona proizvodi kukuruz, njezina rodbina i suplemenici počnu je vrijeđati. Ona bježe iz plemena i vraća se u svoj božanski dom, ali slijedi u njezin suprug. Tada mu ona daje sjeme kukuruza i podrobne upute kako se uzgaja ta biljka. Priča pokazuje koliko je kukuruz bio važan za narode koji su živjeli na američkom kontinentu. U nekim razdobljima stanovnici Srednje Amerike dobivali su gotovo 90% kalorija potrebnih za život od kukuruza. Pred Kolumbovska Amerika svijetu je uz kukuruz dala još nekoliko biljaka koji su pomogle u prehrani ljudi, grah, papriku i bundevu. Olmeci su kao i svaka pod navodnicima prva civilizacija, s jedne strane velika misterija, a s druge strane e, i nisu e, pali s Marsa, naravno. E, mi znamo za dvije tisuće godina e, postepenog razvoja i intenziviranja zemljoradnja na tom području i zapravo je dolazak Olmeka, ne mislim fizički dolazak nekakvih ljudi, nego uzdizanje te civilizacije proističe Prirodno iz svega onoga što se na tom prostoru dogodilo. Olmeci ne pišu. Pismo, pisana riječ i pisani dokumenti su jedna od temeljnih e, preduvjeta zapravo ili obilježje civilizacije obično se navodi. Ali imamo cijeli niz drugih obilježja, međutim to je jedno od bitnih. S druge strane, nije nam zapravo točno jasno što su ti veliki olbički centri. Obično se spominju dva. Prvi je taj San Lorenzo koji je malo prije, tisućete prije Krista, a drugi je Laventa koji je malo kasnije. Oni su dosta slično koncipirani arhitektonski i e, zapravo nismo baš posve sigurni o čemu se tu radi. U području Campeche na obali Meksičkog zaljeva nalazi se visoravan koja je nekih 50 metara više od okolnih ravnica. Visoravan je duga kilometar i 250 metara u pravcu sjever jug, ali taj je visoravan po mnogo čemu posebna. Gornjih 7 metara visoravni podigla je ljudska ruka. S visoravni se prema sjevero-zapadu, zapadu i jugu pružaju grebeni, također podignuti ljudskim radom. Arheolozi smatraju da je to ostatak nikada dovršenog plana da se visoravan oblikuje u ogromnu figuru leteće ptica. Na vrhu te visoravni nalazi se ceremonijalni kompleks sastavljen od zemljanih platformi koje ograničavaju dvorišta, teren za svetu igru loptom i bazeni za ritualno kupanje. Višak vode iz toga kompleksa odvođen je sustavom duboko ukupanih odvoda, dugih i do 170 metara. Na toj visoravni od 1150. godine do 900. godine prije Krista cvalo središte olmeka Mjesto se zove San Lorenzo. Drugo veliko središte olmečke kulture je Laventa. Ona je smještena na skoro nepristupačnom otoku, okruženom u vrijeme olmeka rijekom Tonala. Ta rijeka danas dijeli meksičke države Veracruz i Tabasko. Kako je San Lorenzo propadao, tako se izdizala Laventa. U središtu Lavente uzdiže se tridesetak metara visok humak od zemlje i gline, na kojemu je mogla biti grobnica velikog olmečkog vladara. Sjeverno od velikog humka je Uski trg, koji se prostire u pravcu sjever-jug. Na stranama toga trga nalaze se dugi humci. Iza trga nalazi se ceremonijalno ograđeno područje, okruženo ogradom od uspravnih stupova izrađenih od bazalta. Očito je to... E proizvod relativno velike grupe ljudi, velikog ulaganja energije, mnogo posla. To su, radi se o nekakvim ceremonijalnim, velikim ceremonijalnim prostorima, okruženim gomilama od zemlje na kojima su onda stajali nekakve, nekakva zdanja. Ne znamo od čega, najvjerojatnije od nekakvih materijala ili od, od drveta ili nečega što je propalo. Međutim, uz to ide i ta kolosalna, ta monumentalna kamena, skulptura koji je najfascinantniji dio na to ćemo se vjerojatno vratiti kasnije e, međutim mi zapravo tu dobro vidimo te prostore kao nekakve ceremonijalne centre, mi ih ne vidimo u ovom momentu kao nekakve gradove u pravom smislu riječi i to je opet nešto po čemu što zapravo Olmecima fali da bi bili civilizacija u pravom klasičnom smislu oni zapravo još nisu urbana civilizacija, oni još nisu pismeni, ali se očito radi o nekakvim dosta velikim političkim zajednicama koje su se sastojale od više tisuća ljudi i koje su imale e, doljno cent, centralnu jednu, jednovodstvo, jednu centralnu vlast koja je mogla, koja je imala snage i znanja da te ljude objedini, da usmjeri smjeri prema takvim nekakvim kolektivnim velikim e, zahvatima. Ti su zahvati vjerojatno bili usmjereni prema nekakvim vrhunarodnim silama i oni su zapravo na taj način komunicirali sa tim jednim e, nadnaravnim svijetom u kojem su sigurno i, i njihovi vladari ako ih možemo tako nazvati ili su to tek poglavice, velim to je ta jedna siva zona, jel? E, dakle kogod su bili ti moćnici oni su zapravo bili posrednici između ljudi i toga nadnaravnog svijeta. San Lorenzo je poznat po kamenim spomenicima. Neki od njih težili su i do 44 tone. Isklesani su od bazalta koji se vadi iz okolice vulkana u planinama udaljenim 70 km zračne linije. Kako su Olmeci dopremali to kamenje do svojih središta? Smatra se da su ih vukli do najbliže plovne tekuće vode. Da su ih onda s plavima prevozili do San Lorenzo. Količina rada potrebna za prijevoz tog kamenja bila je ogromna ali najfascinantnije dijelo olmečke kulture su goleme kamene glave. Ignacio Bernal, nekadašnji kustos Meksičkog nacionalnog muzeja za antropologiju u Penguinovoj enciklopediji civilizacija, ovako piše o tim čudesnim glavama. Znamo za 15 tih glava i jedan fragment. Visoke su od 5 do 10 stopa, to jest od 1,60 cm do 3 metra. Ti kameni kipovi prikazuju samo glave, ne i tijelo. Kipovi prikazuju relativno debele mlade muškarce s mesnatim crtama lica. Na glavama nose kacike slične onima koje nose igrači američkog nogometa. Puno je spekulacija o tome tko bi mogao biti prikazan na tim kipovima. Bogovi? Poglavice? Razlike između pojedinih kipova malene su i najvjerojatnije se mogu pripisati vremenskoj razlici između prvog i zadnjeg klesanja. Zašto je postojala ta razlika ne znamo i činjenici da su isklesani u različitim gradovima. Posebno su zanimljive te stvari što ih kipovi nose na glavama. Neki znanstvenici tvrde da su to zapravo kacige koje su štitile glave tijekom sve te igre gumenom loptu. E, ta stvar na glavi to je očito nekako pokrivalo za glavu da li je kaciga ili je možda samo neka simbolička e, oznaka toga čovjeka kojega označuje kao kneza ili poglavicu ili, po, ili, ili nekakvoga posrednika sa nadnaravnim. To ne znamo točno, jel? E, tu simboli koje je jako teško objasniti, jer simboli su vam vrlo e, sklizala stvar u arheologiji, naročito kad ste u vremenu prije pisma, u predpovjesnoj arheologiji. E, simboli mogu e, značiti nešto slično onome na što vam na prvi pogled naliče, međutim s druge strane simboli mogu imati potpuno arbitrarno značenje da sad ne ulazim duboko u to, ali evo, ova činjenica da ja vama govorim, svaka moja riječ je simbol, kad kažem stolac, taj zvuk koji sam proizveo nema apsolutno nikakve veze sa stolcem, a on ipak znači jedan fizički predmet. Prema tomu, vrlo je teško čitati predpovjesne simbole bez nekakvih znanja o njihovom kontekstu, koje nećemo nikad imati, jer nećemo nikad imati pisane dokumente iz tog vremena. Tako da, o značenju Pojedinačnom tih simbola je teško govoriti. Ono što je sigurno da nam ti simboli govore o prisustvu nekakvih moćnih ljudi koji su imali snagu da tu svoju moć pretoče u nekakve kolektivne velike građevinske zahvate. Jedan od najljepših predmeta nađenih među ostacima olmečke kulture su konkavna zrcala napravljena od željezne rudače. Ta dosjaja uglačena zrcala imala su rupe kroz koje se najvjerojatnije provlačila uzica. Ta su se zrcala, smatra se, nosila oko vrata. Tko ih je nosio? Najvjerojatnije je kraljevi ili svećenici, ili osobe koje su obnašale te dvije časti i dužnosti. Vjerojatno su tim zrcalima ostavljeli i takakav utisak na stanovništvo. Tko je vladao olmečkim društvom, ne zna se pouzdano, ali je morao postojati nekakav oblik središnje vlasti, jer bi bez nje bilo nemoguće upravljati velikim radovima poput podizanja humaka i dopremanja i obrade velikih bazaltnih stijena. U središtu Lavente postoji građevina koju se naziva piramidom. Ta je građevina prethodnih budućih velikih građevina sličnog tipa koji su podizale kulture Srednje Amerike. Ali zašto su se podizale te piramide? Zašto su vjerojatno desetine tisuća ljudi ulagale tisuće radnih sati da bi podigli takve građevine? Dijelo mi je odgovor u samom pitanju zašto podizati nešto za što je potrebno ogromno ulaganje energije. Upravo zato jer je za to potrebno ogromno ulaganje energije i na taj način onaj koji je na poziciji društvenoj da može takav posao narediti, organizirati i obaviti, na taj način on de facto legitimira svoj položaj. Jel? Dakle, to je neka vrsta legitimacije opravdanja vlasti. E, zašto baš piramide? Do, piramide uvjetno rečeno. Piramide su egipatske i poslije su kogod je od starih istraživača negdje vidio nešto što je ili bilo slično, nekakvu visoko uzdignutu građevinu, sve su bile piramide. Sve su bile piramide. Te olomačke građevine su zapravo goleme gomile zemlje, mogu biti visoke tridesetak metara površine otprilike nogometnog stadiona, međutim to su zapravo ogromne gomile zemlje, ima ih čak i koje su u kruglog trocrta, međutim najčešće su četveruglaste, nisu kvadratne nego su izdužene obično pravokutne i nalaze se u grupama oko tog nekakvog centralnog prostora. Takva je uloga piramida. Za egipatske si piramide tvrdi da su grobnice, ali neki egiptolozi tvrde da su one predstavljale barem još nešto. Jer kada su 820. godine u Keopsu u piramidu po prvi put provalili ljudi kalifa Haruna al Rashida u sarkofagu nije bilo tijela. Neka novija istraživanja pokazala su da je gradnja piramida povezana s imitiranjem oblika određenih zvježdja, a tri su piramide u gizi predstavljale orionov pojas. Usto vjeruje se da u velikoj piramidi postoje još neotkrivene prostorije koje su jednostavno zagrađene zidovima. Nisu rijetke oni koji tvrde da su tri velike piramide izgrađene u sklopu jedinstvenog plana koji je imao veću vjersku važnost od ukupa trojice faraona. Zašto su olmeci podizali svoje velike humke od zemlje gline? Na njima su gore, vjerojatno, stajali nekakvi hramovi. E, te piramide su jedan izraz moći, jednostavno, i e, vlastitim podanicima, nazovima ih tako, uvjetno, a i svima onim ostalima, nekakvim strancima koje će to sigurno impresionirati i tekako. I znamo jako dobro kakav, je, kakav e, dojam su ostavili kasniji hramovi, još znatno grandiozniji astiški hramovi, kad, je, kad su Španjolci došli, kad je došao i kad su to vidjeli. Dakle, evropljani sa svojom podnavodnicima e, na prednijom civilizacijom su bili silno impresionirani tim građevinama. Prema tomu to je njihova funkcija, ovakva nekakva u funkcionalističkom smislu. E, vjerojatno u, e, u očima ljudi tadašnjih je njihovo značenje bilo još... Neusporedivo bogatije jer su to vjerojatno bila nekakva e, sredstva za komuniciranje opet sa nadnaravnim, postavljanje hramova na vesinu, to je nešto što samo sugerira e, želju i potrebu približavanju ili mogućnost komuniciranja sa nekakvim e, bićima koje očito postoje negdje izvan ovog našeg svijeta. Kapanje vrijednih i lijepih zavjetnih darova često je u središtima olmečke kulture. Jedan od najljepših zavjetnih darova nalazi se u lamenti. U jednom od skrovišta pronađena je skupina figurica i sjekira postavljenih tako da predstavljaju scenu nekakve ritualne djelatnosti. Kada je prinjeta ta zavjetna žrtva, dno skrovišta zatrpano je humkom od crvenkasto-smeđeg pijeska. Na to je cijelo skrovište pokriveno bijelim pijeskom koji je prekrio glave figurica. Nakon nekog vremena iskopana je eliptična rupa velika poput poredanih figurica. Rupa je bila prokopana sve do nogu figurica i do sjekira. Onda je rupa ponovno zatrpana. Zašto su olmeci ponovo kopali rupu i zatrpavali to skrovište za zavjetnim darovima? Jesu li provjeravali sadržaj tog skrovišta? Jako ako su ga provjeravali, zašto su to činili? To su samo neka od pitanja koje se postavljaju u vezi s olmečkom religijom, jer nju nije lako rekonstruirana. Mislim da i se o e, religiji Olmeka uglavnom znade onoliko koliko se može rekonstruirati unatrag od onoga što znamo o religiji njihovih kasnih nasljednika, kao što su Maje, kao što su Azteki i, i, i ostali, e, jer su oni preuzimali mnoge stvari od Olmeka. Pa je po tom očito da jest, imali su izvanredno poznavanje astronomsko imali su božanstva koja su bila vezana uz pojedina pojedine nebeska tijela. Međutim, obično su najglavnija božanstva ovih kasnih razdoblja su vezana uz vodu, klalog, odnosno čak kod maja, to je bog vode koji je silno bitan. Jasno voda je ključna stvar u svim civilizacijama koje se temelju na zemljoj a sve stare civilizacije se na zemljo radnji. E, I onda jedno e, Midsko biće koje je zapravo kasnije možda tek došlo, ali vjerojatno ima nekakve predke i ovim ranijim civilizacijama, a to je onaj poznati e, kukulkan kod Maja, odnosno e, još poznatiji kod da steka kao Kecalkoatl. Njeva perna, pernata zmija, križanac između one prekrasne zelene ptice Kecala i, i, i nekakve zvečerke, nekakve čekretuše. Kako propadaju kulture i civilizacije? U Sredozemlju cvala je kretska ili minojska kultura. Oko godine 2000. prije Krista na otoku Kreti počela je izgradnja prvih palača. Na tom će se otoku razviti prva velika europska civilizacija. Civilizacija velikih umjetnika, obrtnika i trgovaca. Na Kreti će se razviti linarno pismo B, arhaična verzija grčkog jezika. A iz kretskih palača vladaće vladari pod znakom dvostruke sjekire ili labrisa. Krecke su se palače prostirale na desetak tisuća četvrnih metara i bile su visoke nekoliko katova. Za posjetitelja te su palače bile nerazmrsivi splet soba i hodnika, otuda i naziv labirint. U 15. stoljeću prije Krista minojska civilizacija je propala. Zašto? Neki tvrde da je u propasti važnu ulogu imao jedan otok. Ime otoka je Tera ili Santorini. Taj se otok nalazi u Egejskom moru i u starom je vijeku bio poznati pod nadimkom Kaliste ili Najljepši. Ali taj najljepši otok u starom i vijeku postao najgorim mjestom na svijetu. Terra, s površinom od 76 četvornih kilometara, postale poprištem jedna od najvećih vulkanskih erupcija u povijesti. Grčki arheolog Spiridon Marinatos bio je prvi koji je tvrdio da je erupcija vulkana na Teri dovala do propasti minojske civilizacije. Drugi znanstvenici tvrde da je propast Kreti donijela neka vrsta građanskog rata. Neki tvrde da su Kretu poharali osvajači, možda mi Kenjani. A neki pak znanstvenici tvrde da je riječ o kombinaciji svih ovih događaja. Što se dogodilo s olmecima, oko 900. godine prije krista napuštaju se olmečka središta, kipovi su ili uništeni ili poput nekih mozaika zatrpani zemljom. Jedna od stvari koja nam dosta komplicira za razumijevanje Olmeka odnosno tih njihovih glavnih nalazišta tih velikih ritualnih centara Uh, jedan od razloga za to je u tome što su ti centri uh, u jednom momentu napušteni i razoreni, namjerno i svjesno. Uh, tako da mi te njihove uh, monumentalne skulpture ne nalazimo tamo gdje su one bile. Netko je te skulpture dobro sakrio, zakopao duboko u zemlju, pokrio zemljom. Spominjali ste ovo ovaj jedan mozaik koji je isto tako zatrpan zemljom. To nisu uh, uh, ti arheološki nalazi kad su pronađeni, očito nisu bili samo slučajno negdje maknuti na stranu i, i nekakvim geološkim prirodnim putevima prekrivenim zemljom. Očito je netko zapravo na izistan vrlo i jasan način ukinuo ta, e, te, te ritualne centre, negirao zapravo e, možda i tu religiju i, i taj svjetonazor. E, upravo zbog toga nam je jako teško neke stvari raspetljati jer jednostavno ne znamo kako je to u biti na početku izgledalo gdje su se te stvari nalazile. Jel? Međutim, unatoč tomu, untoč, očito jednom nasilnom prekidu olmičke e, kulture ili civilizacije kako ćemo je već zvati, unatoč tome je taj njihov e, svjetonazor, njihova ideologija bila toliko jaka i prožila je zapravo taj prostor da su mnoge stvari ipak preuzete onda i modificirane i ugrađene u kasnije kulture. Negdje oko 1500. godine prije Krista ljudi koji su se nazivali Majama skrasili su se u prvim selima i počeli živjeti od poljoprivrede, od uzgajanja kukuruza, graha i bundeva. Do 200. godine nakon Krista ta su se sela razvila u gradove koji su imali hramove, palače, trgove, terene za igranje loptom i piramide. I tako se razvila sjajna civilizacija Maja. Od svih predkolumbijskih civilizacija Maje su najtajnovitije bili su jedina istinski pismena civilizacija u Amerikama, ali njihovi hieroglifi ostali su neodgonetnuti sve do kasnih 1950. godine. U vam je slična pripovijest kao i sa Olmecima, s tom razlikom što su oni nešto kasnije se pojavili na sceni, iako je to jedan etnik koji tamo živi, jedna populacija koja je živjela na svojom području, vjerojatno jednako dugo kao Olmeki ili njihovi njihovi preci. Kad govorimo o Majama, malo da se zemljopisno, da se stavimo na zemljopisnu kartu. E, njihovo područje je nešto istočnije i južnije od područja Olmeka, To je poluotok Jukatan i južno od njega e, nizina Peten e, u Meksiku i današnjeg Guatemala i onda još malo dalje prema jugoistoku u, u Guatemala i e, dijelove Hondurasa. Kako e, to je isto tako jednotropsko područje, danas jako pošumljeno i vjerojatno je bilo pošumljeno kad su se maje pojavili na sceni, kasnije će se stvari promijeniti, na to ćemo možda još doći. I na tom području je moguće intenzivna zemljoradnja i moguće je intenziviranje zemljoradnje vrlo veliko, što je bitni preduvjet civilizacije, opet morate imati, sve te civilizacije se temelje na proizvodnji hrane, ali morate na neki način tu zemljuradnju jako intenzivirati. E, u Mezopotamiji se to postiglo navodnjavanjem. Starogački povisničar Herodot nazvao je Egipat darom nila. Sjajna egipatska civilizacija ne bi postojala da kroz užarenu pustinju, koje gotovo nikada ne pada kiša, ne teče rijeka koja plavi svoje obale. Herodot u drugoj knjizi svoje historije piše. Kad Nil naraste, on ne poplavi samo Deltu, nego ponegdje i granična područja Azije i Libije. I to u dužini od dva dana hoda u smjeru oba kontinenta, nekad više, a nekad manje. O samoj prirodi ove rijeke nisam mogao saznati ni od svećenika, ni od bilo koga drugog. A još kako bih rado htio saznati od njih, zašto Nil raste, počevši od ljetne promjene sunčeva kretanja, kroz čitavih stotinu dana i, kad je toliko vremena rastao, ponovno opada i povlači se u svoje korito. A tada, do iduće ljetne promjene sunčeva kretanja, ostaje kroz cijelu zimu s niskim vodostajem. Egipćani su, zahvaljujući znanju astronomije, mogli točno predvidjeti kada će Nil poplaviti svoje obale, i još su dobro održavanim sustavom kanala osiguravali bogatu žetvu žita, koja nije samo prehranjivala stanovnike Egipta, već i omogućavala stvaranje viška te žitarice. ostalom, u vrijeme Rimskog carstva Egipat je bio njegova žitnica. Slična je stvar bila u Mezopotamiji. Tamo su pojavu i održavanje civilizacije osiguravale rijeke Eufrat i Tigris i razgranata mreža dobro održavanih kanala za navodnjavanje. I kod Maja opstanak te civilizacije ovisio je prehranjivanju stanovnika. Ali tu je granica između sitosti i gladi bila puno tanja i osjetljivija. Ovdje je situacija sasvim drugačija. Ovdje imate jako puno kiše, imate prostore koji su uh, moćvorni dobar dio godine. E, tako da je tu intenziviranje zemljoranje se sastojalo u tome da su se te močvare na izvjesni način meliorirale, ali ne kanalima, nego tako da se zemlja skupljala na gomile unutar tih e, moćvarnih područja i dobivali ste nešto što se zove uzdignuta polja. Zamislite se da su to izduženi četverokuti zemlje nabacane na gomilu koja je se nalazi možda metar iznad površine vode, a između toga su onda oni prostori odakle ta zemlja pokupljena, tako da se moćvora jednostavno pretvori jedan raster stotina ili tisuća takvih uzdignutih polja ili činampas, kako se tamo u tom, u tom kraju to zove. E, s obzirom na e, tropski ili subtropski pojas, dakle vrlo toplu klimu, na obilje vode koja je stalno prisutna, vi tamo možete imati dvije ili čak tri žetve izvanredno bogate prinose, i e, to je jedan dio bitan e, na kojem je jedan element bitan na kojem su maje zapravo mogle osloniti svoju civilizaciju. Ja. Svaka civilizacija mijenja okoliš. Zapravo riječ mijenja nije najbolja. Svaka civilizacija pomalo uništava okoliš. Po nekim znanstvenicima, velika civilizacija klasične Grčke plaćena je uništenjem okolišov sredozemlju. Primjer za to donosi Marina Milićević-Bradač u knjizi Stara Grčka. Prerada željeza zahtjeva velike količine drvenog ugljena, a dobivanje drvenog ugljena troši goleme količine drva. Za 1 kg ugljena potrebno je 10 kg drveta. To je strašan gubitak drva, jer kalorički jedan kilogram drvenog ugljena kad gori odgovara gorenju jednog kilograma i 67 dekagrama drva. No drveni je ugljen mnogo lakši, lakše se sprema i osim toga kemijski je nužan u preradi željeza. Tako se procjenjuje da diljem sredozemlja leži između 70 i 90 milijuna tona antičke troske, te da je za njezinu prerado izgorilo između 200 i 280 tisuća kvadratnih kilometara šuma. Maje nisu poznavale preradu željeza, ali i one su uništavale okoliš. Uništavali su ga poljoprivredom. E, prije takve zemljoranje, zemljoranje na tom prostoru postoji jako dugo vremena. Međutim, ta izvorna zemljoranje u tom prostoru je ono što se zove, e, amerikanci to zovu Slash and Burn, to je e, zemljoranje koja e, se odvija na taj način da, vi, da svako sela mora imati Mora biti okruženo dosta velikim prostorom šume, da jedan dio šume iskrči, u tom prostoru posije ili posadi nekakve kultivirane biljke i nakon žetve mora taj dio e, polja ostaviti sedam godina na ugaru, dakle tamo mora izrasti praktički nova nekakva mlada šuma. Dakle, vi morate imati sedam puta veći prostor od onoga koji vam je potreban za priživljavanje da možete funkcionirati. Jasno da takav, takva vrsta zemljoradnje strahovito je crplio okoliš. Jel? Dakle, Maje su imali, zapravo konstantno se bavili jednim i, jednim i drugim vidom. E, I kad su napravili ovim prostorima ta uzdignuta polja gdje su mogli, još uvijek su koristili sa ovaj drugi prostor gdje nije bilo toliko gdje nisu bili toliko pogodni uvjeti da se to napravi i na taj način su zapravo strahovito pritiskali na, na svoj prirodni okoliš jel? što će se pokazati vjerojatno u jednom momentu kao dosta, dosta veliki problem jel? Kada je počelo to veliko krčenje tih velikih šuma kako su se razvili gradovi Maja kako je nastala ta tajanstvena civilizacija? Kakav je bio redoslijed u razvoju civilizacije? Jesu li se ljudi svjesni da bez organizacije središnje vlasti ne mogu proizvesti dovoljno hrane, odlučili udružiti i izgraditi vlast? Ili je stvaranje vlasti išlo od ozgo, od moćnih ljudi koji su se nametnuli većini maja? Govori Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Sada će vam visiti o tome u kojoj školi pripada onaj s kim razgovarate, jasno e, jer e, to su stvari koje su još uvijek i tekako pod, pod lupom, koje se i tekako istražuje i jedini način da dođete do nekakvih odgovora je da zapravo stvarate nekakve teoretske modele i da onda na temelju tih modela izvodite hipoteze i prema arheološkim raspoloživim podat, podacima provjeravate te hipoteze, vidite koji od tih modele je najbliže istini, jel? mislim da nema sumnje da je da je stvar išla od do prema gore to jest da je nekako da su različiti pritisci prirodni društveni natjerali ljude da se dovijaju sve novim sve kompliciranijim načinima e, intenziviranja te proizvodnje je e, i da su u tom procesu pojedini dobri organizatori ili moćnici mogli i tako doći do izražaja. E, glavna mislim da je glavna konceptualna razlika e, u, u sljedećem pitanje. E, jedan broj istraživača će vam reći da su ti nekakvi vlastodržci, poglavice, što li su već bili na početku, zapravo bili e, onaj dio društva koji je radio za opću dobrobit, jasno i za svoju, ali za opću dobrobit, jer su oni bili organizatori, oni su bili redistributori, bez njih E, to društvo ne bi bilo tako uspješno. S druge strane imate jednu drugu školu koja kaže ne, to nije tako, nego to su jednostavno uvjeti u kojima vi možete ako ste mafioza, fantastično prosperirati, jel? I zapravo iskoristiti ove obične ljude da za vas rade, a vi ćete im onda kao za uzorat zapravo ćete ih uhvatiti u izvjesnu vrstu reketa, ono što se kaže, jel? Tako da će morati raditi za vas, a vi ćete im onda nešto uz usput ipak onako dopustiti i omogućiti. to je stvar, to je stvar teorijskog pristupa zapravo za koji ćete se od te dvije teorije odlučiti. Negdje oko 200. godine poslije Krista pojavila se civilizacija Maja koja je svoj razvoj započela negdje oko 1500. godine prije Krista, kada su ljudi koji su se nazivali Majama skrasili u prvim selima i počeli živjeti od poljoprivrede. Do 200. godine nakon Krista ta su se sela razvila u gradove koji su imali hramove, palače, trgove, terene za igranje loptom i piramide. I tako se razvila sjajna civilizacija Maja. Od svih predkolumbijskih civilizacija Maje su bile najtajnovitije. Sljedećeg četvrtka pokušat ćemo odgonetnuti barem dio tajni Starih Maja. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazvanog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Lazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Milovan Macanović, emisiju rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.